Apoi, așa cum Ted spunea, celebrăm împlinirea dragostei lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Care este dovada? Că a dat pe singurul său fiu să moară și încă moarte de cruce. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum să nu celebrăm când cineva te iubește și te iubește atât de mult încât moare pentru tine și moare pentru tine ca să ai viață veșnică cu Dumnezeu. E o sărbătoare, e o mare sărbătoare și o sărbătorim în această seară. Am făcut un pact cu tinerii și am zis joia seara oamenii sunt foarte obosiți, abia termină colacii. Și am zis, haideți să ne întâlnim cu toții în casa Domnului. Să nu vedem că doar la cină vor fi 10, 20, 50, și să dăm ocazia tuturor, într-o zi de sărbătoare, să celebrăm și să ne bucurăm împreună. Și pentru că e seara lor, și pentru că săptămâna viitoare începe conferința tineretului, am zis că faptul că ne-am alăturat tinerilor în această seară, coleta din această seară o vom da o conferinței, pentru că sunt destul de multe cheltuiele. Așa că, în continuare, vom aduce înaintea Domnului darurile noastre, cu care am venit în această seară, care e cunoștință pentru... Tot ceea ce El a făcut pentru noi. Și așa cum am spus coleta din această seară, o destinăm conferinței. Duminică ne vom întâlni din nou în locul acesta și vom celebra biruința Lui Iisus Hristos. Învierea Lui și va fi o sărbătoare deosebită, credem lucrul acesta. Și vrem să vă spunem că este o ocazie pe care o avem fiecare din noi de a ne invita prietenii, pentru că este un loc în care și un eveniment care ne strânge mai mult pe unii lângă alții. Și cu ocazia sărbătorilor putem să ne bucurăm și putem, avem ocazia să invităm prietenii noștri, musafirii noștri, și cei cu care ne înțelegem bine. Aș vrea să facem lucrul acesta și să ne programăm întâlnirea. Tinerii sunt ultimile finisări care se mai fac pentru înscrierea la conferință. Dorința mea este ca toți tinerii care consideră Biserica Salem, ca biserica lor să participe la conferință. Și aici mă refer chiar și la adolescenți, nu? Și adolescenții pot. De la 12 ani. De la 12 ani. Vreau să vă spun că au fost adulți care au zis, noi am putea să venim. Nu știu, pot să vină adulții. E plină sala. Deci ne lasă numai în, în hol și la balcon o să în geamul. Dar vreau să vă spun că este ceva deosebit și te încarci spiritual. Așa că cei care vă puteți furișa, vă luați mustața jos să nu arătați bătrâni și puteți să vă băgați printre tineri, numai că ei au codurile lor. Dar ce puteți să faceți este ca să ne rugăm Domnului. Aș vrea să sprijinim această lucrare. Frații mei, vin tineri din toată țara. Și mesajul de aici se răspândește în toată țara. Dacă în alți ani trebuia să facem niște anunțuri cu 3-4 luni înainte și să vorbim cu păstorii. la ora actuală s-a umplut sala fără să facem prea mult anunțuri. Și ne bucurăm de lucrul acesta. Asta înseamnă că tinerilor le place. Și noi credem că așa cum tinerii au viziunea să fie peste o mie, de asta înseamnă că la anul trebuie să deschidem balconul, în vara asta trebuie să-l deschidem și să facem un cort lângă biserică. să vedem cum putem face lucrul acesta, ca să încapă toți. Ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de această sărbătoare, ne bucurăm că suntem sănătoși și suntem cu toții aici, în Casa Domnului. Este ceva deosebit. În această după masă, în seara aceasta, vom avea și cina Domnului. Cred că este cea mai potrivită zi, cea mai semnificativă ocazie în care să celebrăm cina Domnului. La început aș vrea să trec în revistă câteva aspecte foarte importante în ceea ce privește jertfa lui Iisus Hristos. Apoi, aș vrea să mă refer la niște conturi pe care Dumnezeu le-a deschis pentru fiecare din noi. Acum, nu sunt nici în dolar, nici în euro. O să vedeți ce fel de conturi sunt, dar sunt niște conturi deosebite pe care le putem accesa. M-am uitat peste Evanghelie și am rămas foarte impresionant că Ioan a acordat aproape jumătate din Evanghelia pe care a scris-o ultimilor două săptămâni pe care Iisus Hristos le-a petrecut printre ei pe pământul acesta. Jumătate din Evanghelia lui Ioan descrie evenimentele din ultimele două săptămâni. Și din momentul în care Lazar a fost înviat din morți, se pare că conflictul care era deja destul de înalt între Isus Hristos, farisei, cărturari, preoții din vremea respectivă, s-a ascuțit și a ajuns la culme și preoții și cărturarii tal să-l pe Isus. Cu toate că Isus a făcut o lucrare deosebită. Apoi, când Isus Hristos lasă ca Maria să-i torne mir pe picioarele Lui, nu numai fariseii și cărturarii sunt mirați de Permisiunea lui Isus Hristos, de modul în care Isus Hristos se lasă să fie atins de o femeie care era cunoscută în cetate, ca fiind păcătoasă. Apoi, Isus Hristos vorbește despre moartea sa și le spune ucenicilor Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de griu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multe roade. Și mi se pare versetul 27 din capitolul 12 foarte semnificativ pentru sărbătoarea noastră din această seară și justifică ca seara, de vineri seara, să fie o sărbătoare. Iisus spune, Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Pune întrebare. Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Iisus care știa greutatea, care știa chinul și suferința prin care va trece, pune două întrebări și zice Să mă rog, Tată, izbăvește-mă de ceea ce mă așteaptă. Și apoi el răspunde la această întrebare. Tocmai pentru aceasta am venit. Ăsta este obiectivul meu. Aceasta este ținta spre care am alergat. Ceasul acesta este însemnat pentru mine, pentru că dovedește împlinirea deciziei și a planului lui Dumnezeu. Apoi, pregătindu-se de Paște, Împreună cu ucenicii Lui, Iisus Hristos, în timp ce sărbătoreau Paștele, a făcut câteva lucruri pe care nu le-a mai făcut niciodată împreună cu ucenicii Lui. A luat o pâine, a frânt-o și le-a dat și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și a zis, Beți toți din el, este sângele legământului cel nou. Și nici au rămas foarte mirați. Și marele a fost mirarea pentru că se așternuse o atmosferă destul de apăsătoare. Și Iisus Hristos, după ce le-a făcut câteva explicații, le-a zis, nu, acum haideți să cântăm niște cântări. Și ce credeți că au cântat ei? Marcu ne spune ce fel de cântări au cântat. Marcu spune că după ce au serbat cină, după ce Iisus Hristos s-a plecat să le spele picioarele, Petru a refuzat și a zis, cum tu să mă speli pe mine? Nu se poate așa ceva. Marcus spune, Iisus i-a iubit până la capăt și a arătat dragostea, iubirea față de ucenicii lui. În același timp, slujirea le-a spălat picioarele. După ce Iuda, fără să știe ucenicii ce s-a întâmplat, pentru că ei nu știau de ce a ieșit Iuda afară, dacă citiți tabloul și încercați să-l realizați, ei credeau că Iisus Hristos l-a trimis pe Iuda să cumpere ceva ce n-au reușit să cumpere, să facă o surpriză de sărbători, pentru că Iuda avea punga la el. Și Iuda a ieșit afară după ce Iisus Hristos i-a spus, fă ce ai de gând să faci, mai repede. Ucenicii nu știau ce se petrece, dar Isus știa. Cunoștea foarte bine. Apoi, cum spuneam, după aceste lucruri destul de încordate, Petru nu vrea să lase să spele picioarele, nu înțelege ce face Isus. Ucenicii nu știu ce se întâmplă, Iuda a plecat. Isus îi spune. Acum, haideți să cântăm cântări de laudă. Cântările pe care noi le cântăm de obicei la începutul lucrării, atunci când venim și ne strângem în locul acesta, bătut din palme, cu săltat înaintea Domnului. Iisus Hristos i-a scos din această atmosferă și a zis, acum, haideți să cântăm cântări de laudă. Și... După ce au cântat cântările de laudă, au mers la locul unde ei se întâlneau de obicei, la rugăciuni, Și au început să se roage. Rămâne foarte impregnată rugăciunea lui Isus Hristos în grădina Ghetismani, și în capitolul 17 ne este descrisă această rugăciune, cuvintele pe care Iisus Hristos le-a spus, pentru că cel care era cel mai aproape de Iisus, Ioan, el a auzit rugându-se. Mă rog ca toți să fie una și se roagă pentru ucenici, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimis. Unitatea între copiii lui Dumnezeu, între creștini, dovedește dumnezeirea lui Isus Hristos. De aceea, frații mei, noi trebuie să mișlocim, trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne! adună-ne împreună, vrem o turmă și un păstor, Doamne, vrem să fim cu toți împreună. Și este rugăciunea noastră și ca biserică, mijlocim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să aducă ziua în care creștinii nu se mai vor mai vorbi de rău unul pe celălalt, indiferent că practicile lor sunt diferite la unii față de alții. Să existe același duc, să existe aceeași credință, să existe aceeași lucrare a mântuirii în viețile noastre ale fiecăruia. Și creștinii să ajungă să fie una. Asta este mărturia puternică. De multe ori am rămas foarte, foarte dezamăgit când cineva creștin... Merge la un alt creștin care de curând s-a predat Domnului și îl întreabă, tu unde te-ai predat Domnului? La baptiști. Oh, n-ai găsit alt loc. Dar nu știi tu că baptiștii au numai până ce o limită. Dar unde te-ai predat Domnului? La Pentecost? O, oh, Doamne, ferește! Ăștia vorbesc în limbi. Ăștia... Dar unde te-ai predat Domnului? La carismatici, vai și amar de tine. Ăștia sar în sus. Frații mei, doresc, sincer, doresc ziua în care copiii lui Dumnezeu se vor iubi unii pe alții. Așa cum ne-a iubit Dumnezeu, când aceste diferențe vor dispare când gardurile religioase vor fi dărâmate și va fi o turmă și un păstor. Pentru aceasta s-a rugat Isus Hristos în grădina Getisman. Apoi asistăm la tabloul sumbru al prinderii lui Isus Hristos. Când Isus de bunăvoie merge în fața cetei condusă de Iuda, oameni înarmați. Cu ciomege, cu arme, cu băte, ca să-l prindă pe Isus Hristos. Și Isus, fără ca Iuda să schițeze ceva, îi întreabă pe cine căutați. Și ei spun pe Isus: Eu sunt. Și spune cuvântul că au căzut jos. Au căzut jos. Numai la răspunsul acesta: Eu sunt. Nu se așteptau la această surpriză. Și apoi, din nou îi întreabă, și spune, eu sunt, dacă ați venit să mă prindeți, luați-mă, dar pe aceștia lăsați -mi. lăsați -mi, că -s fricoși. Petru s-a arătat el vitează, și a scos sabia din teacă și-a tăiat urechea unuia dintre cei care erau în blota respectivă. Și Iisus Hristos i-a spus, Petru, ești prea viteaz, o să vezi în orele care urmează cât e puternic ești. Rămân niște tablouri neșterse de Paști, care parcă ne urmăresc. Tabloul lui Iuda, care trei ani și jumătate a stat cu Iisus Hristos și Iisus i-a acordat cea mai mare încredere și a lăsat capunga cu bani să fie la el. Și Iuda era cel care plătea toate facturile. Și cel care a mâncat cu Iisus din blid, din aceeași farfurie, cel care a mâncat bucata pe care i-a întins-o Isus Hristos a avut atâta descumpănire în viața lui, atâta orbire încât să-L vândă pe Isus Hristos pe 30 de arginți. Târzii au fost regretele lui și apoi vedem unde a ajuns Iuda. Dar ne și de Petru. Acest ucenic atât de puternic, care nu l-a lăsat pe Isus Hristos să-i spele picioarele, care l-a respectat pe Isus Hristos, care, așa cum spuneam, în grădină, atunci când gloata a venit să-l prindă pe Isus, a fost gata să țară la bătaie. Dar în fața unei slujnice și în fața curtenilor, acolo unde Isus Hristos a fost judecat, Petru s-a lepădat de trei ori. Înțelegem de aici că fiecare din noi nu ne putem bate pe piept cât de tari suntem și cât de puternici. Fiecare din noi putem să cădem, că nu ne așteptăm. De aceea să nu ne încredem în puterile noastre. Tinerilor, nu vă încredeți în puterile voastre. Voi ziceți tare, sunt eu tare, știu să mă controlez. Nu! Poate va cânta cocoșul și pentru tine odată și te vei trezi și atunci vei realiza și pentru mulți dintre noi poate cântă cocoșul și ne trezim și zicem, Doamne, ce am făcut? Aș vrea să urmăm exemplul lui Petru care s-a recunoscut. Când a auzit cocoșul că cântă și a dat seama de ceea ce a făcut, a plâns și s-a pocăit. Iuda n-a făcut lucrul acesta. Iuda, chiar dacă a mers înapoi la preoți și le-a aruncat arginții și a recunoscut că a vândut sânge nevinovat, cu toate acestea, el n-a mai pășit pe pașii pocăinței și s-a dus să-și rezolve singur problema. Doamne, ajută-ne să înțelegem că prin Tine avem harul iertării și a curățirii. Să facem uz de el în fiecare moment în care greșim. Apoi, Iisus este dus să fie judecat de marele preot. Prima dată este dus la Ana. Și apoi la Caiafa, care era mare preot în vremea respectivă, Ana era socrului. Și pentru că cei doi nu puteau, pentru că era puterea romană, executivă acolo, a trebuit să-l ducă la Pilat. Ei aveau deja învinuirea formulată. Și rămânem foarte mirați de modul în care Pilat, își dă seama că Isus nu este vinovat. De două ori le pronunță sentința, El nu este vinovat, El nu trebuie să moară. Apoi a treia oară încearcă să facă un schimb cu ei, știind că unul care era întemnițat, Baraba, era teama tuturor, pentru că era un tâlhar și era un om crud. Și știi, el credea, Pilat, că nici pe departe nu vor face schimb cu Iisus Hristos. Și a zis, de sărbători este de obicei să grațiezi pe unii condamnați. Alegeți între Iisus și Barnaba. Și oamenii plini de ură, de unde o are această ură? Când Dumnezeu... Derula filmul dragostei. Când filmul dragostei se derula cu atâta claritate, de unde atâta ură, mai bine un bandit decât unul care a vindecat, care a făcut atâta bine. Unul care i-a hrănit. Unul pe care cu o săptămână în urmă vreau să-l pună împărat. Acum, erau ațățați împotriva lui și doreau moartea. Pilat nu l-a putut scăpa, de și-a spălat mâinile și a spus, Voi l-ați răstignit, farisei și cărturari. Păi cum și-a cărat crucea, răstignirea între doi tâlhari, toate acestea sunt niște lucruri care ne fac să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu n-a fost ușor să fie dovedită. Eu aș vrea să citesc capitolul 19 care spune: Atunci Pilat a luat pe Isus și a pus-l bată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 Isus a ieșit de ce afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul a zis pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozi au început să strige: Răsticnește-l, răsticnește-l! Luați-l voi și răsticniți-l de a zis pilat. Deci eu nu găsesc nicio vină în el.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 dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Nu le-a mers pe partea religioasă, au mers pe partea administrativă. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a sezut pe scaunul de judecător în locul numit cu Pietre, iar evreiește Gabata era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Riau au strigat, i ial, ia răstignește să răstignezi pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de au răspuns, noi n-avem alt imperat decât pe Cezar. Atunci l-au dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus și l-au dus să-l răstignească. Frații mei, vedeți perverțiunea aceasta umană. La început l-au acuzat pe Isus după legea lor. Apoi, Văzând că Pilat vrea să-i dea drumul, au zis, dacă îi dai drumul, nu ești prieten cu cezarul, pentru că el s-a făcut împărat și atunci e împotriva cezarului. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii care în se cheamă Golgota. Acolo au fost răstignit și împreună cu el au fost răstignit al doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul Iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde se fusese răstignit era aproape de cetate. Era scrisă pe în evreiește, latinește și grecește. Premoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat,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 care au fost prorocite de dinainte. Lucruri cât se poate de neînsemnate, dacă te uiți la tabloul acesta, găsim că toate aceste lucruri s-au întâmplat așa cum au fost prorocite de dinainte. Și lucrul acesta pe noi ne întărește foarte mult, pentru că înseamnă că nu numai aceste prorocii care s-au împlinit se întâmplă așa cum este scris, ci prorociile care prevestesc vremea noastră și vremurile care vor, vi, vor, vor veni sunt clare că se vor împlini, pentru că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Lucrul acesta ne întărește foarte mult văzând cum s au împlinit cu Iisus Hristos prorociile Vechiului Testament. Apoi Isus, după ce a fost răstignit, a murit. Și nu vreau să consum timpul citind, dar puteți să citiți acest tablou, că este atât de descriptiv, clar, în care Isus Hristos, tot ce s-a întâmplat cu el.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 Apoi, pe ale celui care fusese răstănit împreună cu Isus. Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu suliță și în data a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de ceea ce l-a văzut, ce spune Ioana aici. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul. Pentru ca și voi să credeți, aceste lucruri, din nou, s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura care spune niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Frații mei, în derularea acestor evenimente vom vedea această expresie repetată în viața lui Isus Hristos, că lucrurile s-au întâmplat nu ca o întâmplare, ci ca o programare care vine din partea lui Dumnezeu și că tot ceea ce a fost prorocit de dinainte s-a împlinit cu Isus Hristos, ad literam, literal. Noi de multe ori încercăm să spiritualizăm înțelegerea Sfintelor Scripturi și să le facem cu mai complicate decât ele sunt, dar în mod literar s-a împlinit cu Iisus Hristos. Și lucrul acesta ne întărește, ne întărește, atât de nașterea lui Iisus Hristos, de Crăciun cât de Paști, creștinătatea trebuie să iasă întărită din aceste sărbători, pentru că tot ceea ce a vestit Dumnezeu de la început are să se întâmple. Și Isaia spune, eu am vestit de la început ce are să se întâmple, cu mult înainte ce nu este împlinit încă. Am zis și ceea ce am spus va lua ființă. Și spune aici, eu chem un om și dacă nu există un om, eu chem o pasăre ca să împlinească voia mea. Și au fost momente în care n-au fost oameni și păsările i-au slujit lui Dumnezeu. Nimeni n-a vrut să meargă la Ilie, să-i ducă de mâncare. Și Domnul a chemat un corb, ăsta care umblă prin murdării. Ăsta l-a găsit disponibil și i-a dus la Ilie o turtă coptă. Și când a văzut Ilie, a zis, Doamne, dar ăsta mi-l trimiți. Chiar corpul, n-ai avut o altă pasăre, un porumbel așa mai alb, mai frumos, ca să-mi vină poftă să mănâncă. De multe ori Dumnezeu ne trimite corbi, pentru că nu sunt oameni care să meargă la trimiterea lui Dumnezeu. Și de Paști, aș vrea să ne punem la dispoziția Domnului, înțelegând dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o prin Isus Hristos în viețile noastre. De ce a trebuit să moară Isus? Primul răspuns îl dă Isus Hristos. Așa cum am citit în capitolul 12, căci pentru aceasta a venit pe pământul acesta. Era obiectivul lui, pentru că Dumnezeu vroia să răscumpere omul din starea în care el se afla în urma păcatului lui Adram și Eva, care s-a transmis de la o generație la alta. Dumnezeu dorea ca tăcerea care s-a instalat între el și om să fie întreruptă și omul să intre din nou în legătură, în comuniune, în apropiere de Dumnezeu. Dar pentru că dreptatea lui Dumnezeu nu-i permitea, fără ca să rezolve conflictul care s-a creat, plata păcatului este moartea. În Romani, Apostolul Pavel ne spune clar lucrul acesta, este o legitate a lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu, nu numai că este iubire, dar Dumnezeu este drept și sfânt, El nu putea să treacă peste această lege a Lui și de aceea pentru om trebuia cineva să moară. Și Dumnezeu a găsit o soluție, un alt om... Care s-a născut pe pământul acesta, în această genealogie, în acest transfer genealogic de la Adam, nu putea să moară un om păcătos pentru un alt om păcătos. De aceea Dumnezeu a găsit o soluție să-l aducă pe Iisus Hristos, să fie, să se nască pe pământul acesta ca om, nu din om, ci din Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, prin Iisus Hristos, s-a întrupat pe pământul acesta ca să rezolve și să aplice soluția lui Dumnezeu, să rezolve conflictul dintre iubirea și dreptatea lui Dumnezeu. Nu putea nimeni decât El să facă această jertfă de răscumpărare și care să rămână valabilă. Pentru că Dumnezeu este veșnic. și pentru că Isus Hristos, așa cum vom vorbi duminică, a înviat. Jertfa lui Isus Hristos rămâne valabilă pentru toți aceia care recunosc jertfa lui Isus Hristos pentru viața lor. Astăzi, datorită unor cheltuieri pe care le avem cu conferința, a mers... La banca Transilvania unde avem contul și a trebuit să scot niște bani. Și când am ajuns la ghișeu, m-a identificat și a spus: "OK, sunteți în drept să scoateți bani. Aveți două conturi." Și m-a întrebat din care cont să scoate. A stat puțin și am întrebat în care e mai mult. Și mi-a spus da, aici aveți atâta, dincolo aveți atâta. Și am zis, dați-mi din cel care e mai mult. Și am scos banii necesari. Dar nu eu i-am pus banii acolo. Cei care vin la conferință au depus banii în contul acesta. Și eu am putut să-i scot. Și să-i folosesc pentru nevoile care sunt aici. Aș vrea să vă spun în această seară că Iisus Hristos, prin lucrarea pe care noi o celebrăm de vinerea mare, a deschis mai multe conturi pentru noi. Și toți aceia care ne înscriem vom primi dreptul, așa cum spune Ioan în primul capitol, toți cei ce cred în numele Lui, au primit dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Noi, în momentul în care îl acceptăm pe Iisus Hristos în viața noastră, acceptăm jertfa lui Iisus Hristos pentru păcatele din viața noastră, în momentul acesta noi devenim, agreabil, împuterniciți să accesăm conturile lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun câteva conturi pe care le putem accesa cu această ocazie. Primul cont pe care îl putem accesa este contul răscumpărării. Frații mei, stimați creștini, nu știu dacă dumneavoastră puteți să calculați în valută forte cât costă răscumpărarea sufletelor noastre. Biblia ne spune că este atât de scumpă încât niciun om de pe pământul acesta, indiferent cât de bogat este, nu știu care e cel mai bogat, Bill Gates sau mai sunt alții cu petrolul. Nici ei nu pot să plătească costul răscumpărării, dar Dumnezeu a deschis un cont al răscumpărării și toți cei care vor să fie răscumpărați și îl primesc pe Iisus Hristos în inima lor, pot accesa acest cont și pot scoate valoarea necesară lor. 1 Petru, capitolul 1, 13, la 19, vorbește despre acest cont a răscumpărării. Nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos. Sângele scump, cât valorează aceasta? Am cântat cântarea un rege, a murit în locul tău. Un Dumnezeu te-a iubit atât de mult, că și-a dat pe singurul său fiu să moară. Apoi, un alt cont pe care Dumnezeu l-a alimentat prin jertfa lui Isus Hristos este contul iertării. Efesieni, capitolul 1, versetul 7. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. Și Iovan vine în epistola lui și spune, dacă cineva a păcătuit, nu-i sfârșitul lumii acesteia. Avem la Tatăl un mijlocitor, avem un cont al iertării pentru că prin jertfa sa, Iisus Hristos a alimentat acest cont și orice om care dorește iertarea lui Dumnezeu poate să scoată prețul iertării accesând puterea sângelui lui Iisus Hristos și prin sângele lui Iisus Hristos noi suntem iertați. Dacă în această seară vinovăția planează asupra ta, și adeseori, poate nu poți dormi noaptea. a vrea să știi că există un cont pe numele tău. Dacă tu l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta și tu poți accesa acest cont, tu poți să vii înaintea lui Dumnezeu să te, să te identifici. Așa cum mie mi s-a cerut cartea de identitate și când a văzut că eu sunt, atunci contul s-a deschis pentru mine. Pentru tine la această seară, mai ales când te vei atinge de pâine și de rodul viței, mărturisind prin aceasta că crezi în jertfa lui Iisus Hristos și că primești puterea sângelui lui Iisus Hristos pentru tine și viața ta. În momentul acesta, dacă tu recunoști că ai păcătuit, vii înaintea lui Dumnezeu, mărturisești păcatul tău și cer putere de pocăință și te pocăiești de păcatele tale. Iertarea lui Dumnezeu cade peste tine și Dumnezeu aruncă aceste păcate în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele. Și la judecată aceste păcate nu vor fi judecate de Dumnezeu. Frații mei, înțelegem noi lucrul acesta? De păcatele pe care noi ne apocăim pe pământul acesta nu vor fi aduse la judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu le șterge cu puret, budetele iertării. Înțeleptul Solomon spune că judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ce ai făcut ascuns bine, Dumnezeu îți va răsplăti. Ce ai făcut în ascuns rău, Dumnezeu te va pedepsi. De aceea este momentul și mai ales de vinerea mare să intre înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să accesez contul iertării tale. Apoi este un alt cont, contul curățirii. Au fost oameni și am auzit mărturisind, în mod special, cei care, femei care au făcut avortul, spunând, mă simt murdar, mă simt murdar. Această murdărie, le-a condus într-o groapă atât de adâncă încât nu mai pot dormi noapte, aud glasuri, aud strigăte. Situații destul de critice. Toată această murdărie din viața noastră, dacă accesăm cu contul curățirii, noi putem să fim curățiți, noi putem să fim spălați. Ei putem să fim, îmbrăca, să fim îmbrăcați în haine albe, de in, de ofir. Evrei, capitolul 9, versetul 14, vorbește despre acest cont al curățirii. Sângele lui Hristos vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Nu numai mâinile! Așa cum Ted spunea că, și Călin că, că ne-a curățit mâinile prin mâinile lui pironite pe cruce. Și noi acum putem ridica spre cer mâini curate înaintea lui Dumnezeu, nu prin vrednicia noastră, ci prin lucrarea jertfei lui Iisus Hristos. El ne-a curățit mâinile, El ne-a curățit gura, El ne-a curățit mintea, dar a mers atât de adânc că ne-a curățit cugetul nostru de faptele moarte ca să slujim Dumnezeului celui viu. Mai mult decât efectul sângelui care îl vărsau de paști miei, tauri, țapii cu diversele ocazii, sângele lui Iisus Hristos ne curăță mai profund până și cugetul nostru. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7. Sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Apocalipsa 1 cu 5 ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Apoi avem contul biruinței. Da. Aleluia. Apocalipsa 12 cu 11 spune. Referitor despre acea gloată mare care uimește cerul, ei au biruit prin sângele mielului. Fratele meu și sora mea, care te afli, stimat creștin, care te afli în situații în care te vezi învins și în genunchiat, te vezi în groapă și nu știi cum să ieși de acolo, aș vrea să înțelegi că poți să accesezi Contul biruinței și prin biruința lui Isus Hristos tu poți să ești biruitor. Pentru tine nu mai există nicio șansă. Pentru tine există o șansă valabilă. Accesează contul biruinței lui Dumnezeu. Ai încredere și de aceste sărbători, dacă până astăzi n-ai avut curajul să accesezi contul acesta, du-te la banca lui Dumnezeu, intră în prezența lui Dumnezeu, prezintă-te cine ești. Și apoi accesează acest cont biruinței. Cerei Domnului, Doamne, nu mă mai pot lupta, luptă-te Tu pentru mine. Domnul îți va spune, stai în genunchi, că eu mă voi lupta și tu vei câștiga biruință. Haleluia! Apoi este contul vindecării. Frații mei, frații mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta, măcar de paște. Avem acest cont valabil. Avem și putem accesa acest cont. 1 Petru 2, 24. Prin rănile lui ați fost vindecați. Accesează contul acesta. Dacă în seara aceasta ești bolnav, dacă în seara aceasta poate ai făcut rugăciuni de multe ori pentru boala respectivă, în momentul în care te vei împărtăși din trupul și sângele Domnului, aș vrea să accesez contul vindecării, pentru că este valabil pentru zilele noastre. Dumnezeu a pus în acest cont, a alimentat acest cont. Bancomatul lui Dumnezeu nu se epuizează în bacnote, pentru că Dumnezeu a alimentat și se alimentează automat, indiferent câți oameni vor scoate din acest cont. Dar trebuie să ai credință. Trebuie să crezi. Și dacă crezi, până și munții se mormuta dinaintea ta. Dă-ne, Doamne, această credință. Apoi este contul neprihănirii. Noi suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui Isus Hristos. Apoi este contul apropierii de Dumnezeu. Dacă în vechime oamenii nu, se puteau, nu puteau intra în legătură cu Dumnezeu și aveau nevoie de un preot, de un proroc care să facă această legătură, Cuvântul lui Dumnezeu și în mod special Apostolul Pavel ne spune Că noi am primit dreptul și am căpătat cardul să intrăm în locul preasfânt. Ușile se deschid pentru noi, nu mai sunt închise și avem accesul acesta liber în locul preasfânt unde poți să vorbești cu Dumnezeu unde poți să vii înaintea lui Dumnezeu, tu în mod personal, să-i spui rugăciunea ta, nu cu formule religioase, ci așa cum este în inima ta, să, să ți-o predai, să o deschizi Domnului. Și Domnul este Cel care vrea să se atingă de tine. Apoi sunt alte conturi, alte conturi, care dacă le vom studia, vom rămâne mirați ce investiție a făcut Dumnezeu în viețile noastre. Și noi putem să accesăm aceste conturi ale Lui Dumnezeu. Fiecare din noi. Am vrea în această seară să celebrăm ceea ce a instituit Isus Hristos înainte de moartea Lui, când a stat împreună cu ucenicii, și a instituit această cină de paște. Era sărbătoarea evreilor în care ei sărbătoreau eliberarea din Egipt, o sărbătoare foarte mare în care își aminteau de minunile lui Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu i-a izbăvit, de modul în care Dumnezeu i-a trecut prin pustiu și apoi au ajuns în Canaan și aminteau de minunile care Dumnezeu le-a făcut 40 de ani în viața lor. Era o sărbătoare deosebită. Și spune Marcu în capitolul 14, pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu.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 N-ai vrea să fii și tu la această masă Când cina se va serba Cu acest rod al viței nou În împărăția lui Dumnezeu Eu aș vrea să fiu acolo Și mă lupt Știu că fiecare din dumneavoastră Care înțelegeți însemnătatea acestui lucru Vreți să ajungeți acolo Și apoi Marcu, cum vă spuneam au zis, după ce au, cântat, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Apoi, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, destul de deslușit că această sărbătoare și celebrare Cina Domnului a devenit o sărbătoare a Bisericii Primare, și este de o însemnătate deosebită și că noi trebuie să facem lucrul acesta spre pomenirea jertfei lui Iisus Hristos până când va veni El. Deci Nu este un ritual religios. Este ceva care trebuie să o facem pentru că noi oamenii suntem îngemănați cu uitare. Și Apostolul se sesizează lucrul acesta și spune, de aceea trebuie să vă aduc aminte în mod repetat de anumite lucruri, pentru că le uitați. Cei care sunt căsătoriți trebuie la șase luni să citească câte o carte despre relația conjugală, ca să poată să-și mențină relația. Noi care suntem în relație cu Dumnezeu și dacă vrem să ne ținem relația cu Dumnezeu, Vedeți, este un lucru pe care trebuie să ne amintim ori de câte ori este posibil și ori de câte ori ne punem la masă. Aș vrea să ne imaginăm că Isus Hristos este acolo, în familia noastră. Asta nu înseamnă numai cina Domnului, dar în familia noastră, când ne punem la masă, să ne amintim de jertfa lui Isus Hristos să ne amintim de însemnătatea acestei lucrări pentru viețile noastre, să ne amintim de aceste conturi despre care am vorbit și despre care poate mai puteam să vorbesc, alte conturi pe care le avem deschise pe numele nostru și pe care am toată convingerea că le cunoașteți citind Cuvântul lui Dumnezeu. În această seară vom avea posibilitatea să mărturisim în fața cerului și a pământului Că noi suntem parte a lucrării lui Dumnezeu, că noi l-am acceptat pe Iisus Hristos în viața noastră. Am primit moartea și jertfa lui Iisus Hristos pentru păcatele noastre și că noi vrem să petrecem veșnicia împreună cu Dumnezeu. Este simbolul în fața căruia iadul tremură. Frații mei, când veți ține pâinea și rodul viței în mâna voastră, una vorbește despre viața veșnică pe care o avem în Dumnezeu, pâinea, altul simbol vorbește despre legământul pe care noi îl avem cu Dumnezeu. Legământ cu Dumnezeu, nu contract cu Dumnezeu. Legământ, ceva superior contractului. Și când iadul vede lucrul acesta, că noi ridicăm pâinea și rodul viței, că recunoaștem moartea lui Iisus Hristos pentru viața noastră și sângele lui Iisus Hristos pentru valoarea pe care Dumnezeu a pus-o pe capul nostru, conturile pe care Dumnezeu le-a alimentat pentru noi, ca prin sângele lui să beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu. Momentul acesta este un moment extraordinar. Dacă ați vedea ce se întâmplă în lumea spirituală în aceste momente. Și aș vrea să nu luăm cu ușurință momentul acesta, pentru că este ceva extraordinar. Draci tremură. Draci tremură și în această seară aș vrea ca orice duh de boală să fie legat în numele lui Isus Hristos orice duh de ceartă în numele Lui Sus; orice duc de bârfă în numele Lui Iisus Hristos să fie legat, orice duh de frică în numele Lui Iisus Hristos să fie legat, orice duc de vinovăție și de acuzare să fie legat. în puterea jertfei de pe Golgota, Și să plecați de aici ușurați și duminică să ne întâlnim plin de bucurie, pentru că am fost atinși de puterea lui Dumnezeu, am fost atinși de jertfa lui Iisus Hristos, am fost cercetat și am accesat conturile de care aveam nevoie în puterea jertfei Domnului Iisus. Haideți să intrăm într-un moment de meditare înaintea Domnului. Haideți să venim înaintea Domnului și să îi mulțumim, să ne pregătim pentru momentul acesta. Aș vrea, așa cum stăm, să venim înaintea Domnului și să-i cerem dacă consider că trebuie să mărturisești Domnului fău, să ceri iertarea lui Dumnezeu.